Dama Rama stále navrhuje, že bude učit něco jiného. A já jsem navrhl, aby zůstala u toho Číkungu, který je mnohým z nás známý. Z, důvodu, z toho důvodu, že vás asi budu učit tedy výklad, metodu praxe, budu vás učit meditaci na dech, což je. Myslím, nejpříhodnější meditace k uskutečnění silné koncentrace samády. Ale budu vás tuto koncentraci na dech dle metody. Tak, jak se učí v Tibetu nebo v Číně, která je napojená vlastně na praxi jógy hm? Kdo z nás se věnovali joze. Hm? No tak obzáš vidím, že mnozí z nás se věnovali józe, tak to ty účastníky to bude obzvláště zajímavé, protože tato metoda je napojená vlastně na tradici jogy. V, v meditaci nadech, tak jak je známa většinou, objektem je, je nádech a výdech. A v této praxi právě objektem se stává nejen nádech a výdech, ale ta perioda mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, které se říká vnitřní a vnější kumbaka, joze. Ovšem, tato kumbaka, nebo vnější a vnitřní pauza, jak tomu říkají Číňani a Tibetany, se neděje zde úsilím a vůlí, ale děje se prostě čistým pozorováním, čistou dělostí. Hm? To budu vysvětlovat. A ta dělost tím pádem se rozprostírá na celé tělo, což je obzvláště zajímavé to, ty, kteří se věnují Qigongu nebo tai Chi hm? A možná, že požádáme tež tady níšku Dama Ráma, aby vysvětlila něco o meridiánech. Hm? a studií meridiánů, protože tato koncentrace na dech v celém těle může být spojena též se studií těch meridiánů. Tak je to praktikované v některých čínských tradicích. Hm? Obzvlášť větším Zajímá vás to? Hm? No A proti jsou zde eh, studenti čínské medicíny mezi námi. Hm? Někdo se věnuje čínskému, tak obzvláště pro ty z nás, kteří mají zájem o čínskou medicínu, eh, to bude jedinečný přínos, hm? Protože většinou ty studie meridiánů jsou eh, prostě automatická záležitost a bez eh, vlastní hlubší zkušenosti a ta vlastní hlubší zkušenost právě přichází pozorováním dechu. Jestliže pozorujeme dech v celém těle, pak ty hlavní body v meridiánech tež vlastně prodýcháváme. To asi bude pro mnohé, mnohé z nás velice zajímavé obzvláště některé z nás se tež zabývají masáží hm? a podobnýma věcma, tak eh, to může být velký přínos. Jste pro? Všichni mají zájem? No. No tak začneme jako výkladem. Ráno bude výklad metody hm? A jako metodu já použiju podle Yogačára Bhumishastra od Asangi, metodu meditace na dech v celém těle. A pak postupem času, protože tento zásad je velice krátký, snad se k tomu dostaneme, spojíme to též se studií těch meridianů, a jak je to dýchávat. A toho též poznáme vlastně, s tím cvičení Čí Kungu, které budeme provázet ráno. Protože v tom cvičení Čí Kungu se začínáme vlastně zabývat těmi hlavními centry energie v těle, jako je na chodidlech a na dlaních. A můžeme je prodýchávat. A tež můžeme obácet, pozornost na ty různé energetické centra v těle. Takzvané čakry, kruhy, energetické kruhy. Tím pádem číkům se stává daleko zajímavější. Je to tak? A obzvláště, Někteří z nás mají velký zájem o tradici tantry u yogi nebo v nebo Tak vlastně je to jistý základ pro tyto praktiky. Tak tedy jako metodu praxe já budu vysvětlovat, protože nemůžu vysvětlovat mnoho metod praxe. Budu vysvětlovat tuto metodu meditace na dech podle eh, tradice severního buddhismu. Já nerád používám to slovo Mahayana, Hinayana, protože Mahayana je opak Hinayana. A nikdo nechce být malý, každý chce být velký. A my teď chceme být velký. Protože buddhismus je velký, měl bychom být velcí a proto, jako v rámci večerního výkladu, který bude od čtvrt na osm, jak tady vidím, tak se budeme věnovat části, tedy osmé, sedmé kapitole sútry, kterou jsem přeložil do češtiny, a jmenuje se Sándin Jirmoučana sutra. která vlastně vysvětluje buddhistickou jogu, jogu jak teorii, tak i praxi. A tu kapitolu, kterou jsem vybral na prání eh, našeho prítele tady Romana, hm? ta kapitola právě jedná o praxi dokonalostí hm? a jak asi většina z nás ví, praxe dokonalostí je vlastně podstata cesty bodhisatů. Ačkoliv je to podstata vůbec širokého pojetí buddhistické praxe, je to obzvláště podstata pojetí buddhistické praxe v rámci cesty bodhisatů, která vede do stavu plného probuzení, tedy dostavu budovství. Všichni chceme pravděpodobně to nejlepší, to nejvyšší, tak bychom o tom měli něco vědět. Je to tak? Tak ten text, myslím, Roman dá k dispozici. Každý si ho může opatřit No a já to budu komentovat. Budu to komentovat tak, aby to bylo trochu, eh, aby vám to dalo jako eh, dobrý základ pro další studium. Tak eh, tato sutra, Sande nirmočena sutra, dá se to přejít jako rozvázání uzlů, hm? eh, dá se to přejít jinak jako eh, Rozřešení tajemství, uzel je tež tajemství. Tajemství a uzel jsou vlastně synonýma. To, co je zauzlené, to je tajemství. To, co je tajemství, to je zauzlené. na no a právě praxí dokonalosti, správnou praxí dokonalosti, vlastně rozvazujeme všechny uzly, které nám brání pochopit stav budovství. Právě proto eh, vlastně, eh, krok za krokem se budeme snažit rozvázat ty uzly nebo ty tajemství, které nás dělí od pochopení stavu budovství. Jestliže nechápeme stav budovství, no pak též nemůžeme chápat eh, cestu Bodhisattvu, která je cesta eh, právě do stavu budovství. Proto eh, Román asi navrhl, aby jsme se věnovali této kapitole. Ačkoliv eh, z hlediska filozofického a psychologického možná tato kapitola není eh, ta nejdůležitější. Ale z hlediska praxe, eh, asi kapitola 7. a osma, kapitola 7. je o eh, praxi utišení a vhledu, šamata vypašená, a kapitola 7, tedy kapitola 6, je o Šamata Vypasana, kapitola 7 o dokonalostech. Hm? No a kapitola 8, pak vlastně schrnující, je o té vlastně o transcendentální moudrosti a praktikovat. Cestu v znamená praktikovat transcendentální moudrost. O tom právě budeme mluvit. Aby jsme praktikovali transcendentální moudrost, musíme pochopit ty praktiky, které do té moudrosti patří. A vlastně ty praktiky, které patří do praktiky transcendentální moudrosti, jsou všechny dokonalosti bodhisattvu. Též pochopení všech překážek, které v praxi dokonalostí jistě se vyjeví. Hm? Jestliže praktikujeme, nepoznáme. Jestliže praktikujeme, pak poznáme překážky. Jestliže nepraktikujeme, ačkoliv překážky máme, vlastně je nepoznáme. Proto je tak nutné praktikovat a proto jsme se zde sešli, doufám. Hm? že máme všichni vůli praktikovat. Jestliže tuto vůli použijeme, nesmíte se divit, že překážky nastanou. No a právě proto, že ty překážky nastanou, získáme moudrost. A jestliže budeme aplikovat moudrost transcendentální, pak alespoň v tradici cesty bodhisattva se tak uvažuje, pak ty překážky můžeme konfrontovat s, s hlubším pochopením. A mít hlubší pochopení v cestě je vlastně ten největší přínos. Jestliže máme hlubší pochopení v cestě, pak e, můžeme použít i e, silnější prostředky k překonání překážek, které se jistě objeví. Jestliže se neobjeví, no tak halt jsme lajdáci a lenoši. No, lajdáci a noši halt jsme. Protože se ještě nacházíme ve stavu strasti, jestliže se nacházíme ve stavu strasti, potřebujeme dámu. Hm? Až se nebudeme nacházet ve stavu strasti, no, tak dámu nepotřebujeme. To je jedinečnost budova učení. A to je jedinečnost právě učení transcendentální moudrosti, že v konci konců. Nakonec to, co je opravdový, to nemůžeme uchopit. A právě proto je to opravdový. A tomu se říká transcendentální moudrost. Chceme se učit transcendentální můdrosti? No. Tak se v tomto kurzu můžeme snažit, ale ze praktického hlediska. No a tak to je o, e, jako náplní, co se týče e, výkladu. Tedy výklad bude o metodě, ráno, no a pak o dokonalostech, teorii dokonalostí, která určitě nikomu, kdo se zajímá o cestu Bolisa, to neuškodí. No a vždy necháme večer eh, nějaký čas na otázky a odpovědi. Hm? Tak eh, by bylo dobré, kdyby jste si připravili nebo přemýšleli o tom, co se budete učit a připravili si dobré otázky a odpovědi, které obohatí všech, všechny z nás. Hm? Jo, zkusíme to. Protože je důležité nejenom darmu poslouchat, ale ptát se o jejím významu a snažit se o třeba Jak strebujeme eh, darmu tím, že se stále, ptáme. Tím, že se ptáme, eh, získáme odpověď. Jestliže se neptáme, tak odpověď. Právě darma je na to, aby jsme viděli, že automatické učení k ničemu není. Musíme pochopit to, co se učíme. My jsme se tady sešli, ne aby jsme se připravili na nějaké zkoušky, nebo aby jsme si něco nabiflovali, ale aby jsme obohatili svůj život. Je to tak? A jak obohatíme svůj život? Že poznáme něco z významu moudrosti. A budy, z hlediska buddhismu moudrost je to, co nás eh, vlastně vede k opuštění strasti. Veškerá buddhistická moudrost se dá eh, vlastně schrnout do tohoto významu. Vše, co se učíme, i dokonalosti, o kterých budeme mluvit, i meditace na dech, je vlastně proto, abychom poznali význam strasti, což jsou prekážky, no a aby jsme poznali cestu, jak je odstranit. Jestliže překážky správně nepoznáme, nemáme přístup k správnému, odstranění překážek. To je třeba si uvědomit. Právě proto, jak budeme vidět v té teoretické části večer, vlastně odstraňování překážek je odstraňování hrubosti našeho vědomí. A tato hrubost našeho vědomí, to je, se dá říkat strast. Jelikož naše vědomí je hrubé, my nevidíme, ty e, e, vlastně, e, jemné rozlišení a jemné pochopení, protože nemáme před sebou ty jemné objekty, které k jemnému rozlišení potřebujeme. Proto je tak důležité, aby jsme se cvičili v koncentraci a v moudrosti, aby jsme ty jemné předměty které odstraňují hlubost našeho vědomí, poskornění našeho vědomí, správně poznali a správně odstraněli. To je cesta. A jestliže z této cesty něco pochopíme, je to pro nás požehnání. Jestliže nepochopíme, tak nemáme cestu k odstranění strasti. No a jestliže nemáme cestu k odstranění strasti, pak strast určitě přijde. No a co se stane? Hm? Nepoznáme vlastně nikdy, proč. Eh, všechny naše strachy, proč všechny naše deprese, proč všechny naše nejistoty nepoznáme. No a když to nepoznáme, no tak pak o to budou větší. Je to tak? Jestliže to poznáme, no tak tím pádem poznáme i cestu. No a, tak doufám, že všichni se něco naučíme. Já se též učím tím, že učím. A vy se učíte tím, že posloucháte. A, a tím, že přemýšlíte o tom, co bude vykládáno. No a učíme se všichni tím, že meditujeme. Protože meditace je též učení. A meditace je vlastně ta nejdůležitější část učení. Ale aby jsme toto učení meditace vstřebali, potřebujeme základ, hm? potřebujeme eh, základ naslouchání, Potřebujeme základ kontemplace o tom, co jsme naslouchali, hm? tak tento kurz bude věnován tomuto. Hm? Všichni se budeme učit budeme naslouchat, budeme přemýšlet o tom, o čem nasloucháme, no a budeme tež meditovat, aby jsme to, co posloucháme, a o čem přemýšlíme, aby jsme to viděli ve stavu koncentrace a z toho vzniká intuice, na no právě cesta. Bodhisattva spočívá v tom, že od samého začátku používáme právě intuici stavu budhoství, aby jsme pochopili naši cestu. V tom je vlastně i soucno cesty Bodhisattva. V tom je význam cesty Bodhisattva. A v tom právě je krása i cesty Bodhisattva. Protože je, vlastně Ačkoliv jdeme od začátku, začínáme od konce. No a... Aby jsme to pochopili, možná právě tato meditace na dech může být velkým přínosem. Proč? Protože právě dech, o tom budeme mluvit zítra, dech představuje tu částku našeho bytí, která spojuje naše vědomí, nebo naši, naši duševní stránku s naší stránkou tělesnou. No a jediná laboratoř k tomu, abychom poznali, co je darma, co je pravda, máme právě toto tělo, Toto vědomí, které je na tělo vázány, jestliže je nemáme, nemůžeme okusit pravdu učení. A tež nemůžeme ani poznat pravdu učení, protože buddhistické učení je právě založeno na hlubším pochopení toho, co máme, našeho těla a našeho vědomí. To je všecko, co máme. Nic jiného nemáme. A toto všecko, co máme, jestliže to pochopíme s moudrostí, pak máme cestu, jak se vyhnout strasti. A jestliže se vyhneme strasti, najdeme opravdu neštěstí. Je to tak? Tak doufám, že všichni budeme mít entuziasmus, a vůli se konfrontovat prekážky, které určitě přijdou, když budeme sedět. Hm? Když nesedíme, no tak ty prekážky tolik nevidíme. Když sedíme, no tak ty prekážky uvidíme. Zkuste sedět delší dobu. <laughs> určitě přijdou prekážky. Hm? No a tím, že přijdou prekážky, vlastně tež, jak už jsem řekl, prekážky jsou cesta. Jak poznáme sebe? Právě poznáním překážek. Jestliže nepoznáme překážky, nepoznáme sebe. To, co poznáme bez překážek, to je iluze sebe. Ne, opravdu já. Právě proto, jestliže se chceme něco naučit, Nesmíme se bát překážek a nesmíme se bát konfrontace s překážkami. Protože jestliže nemáme překážky, to znamená, že se nesnažíme. A jestliže se nesnažíme, nedostaneme se nikam ve vědě, jak odstranit strast. Tak všichni mají vůli, meditovat a učit se, tak určitě to bude zásad jako sedm, nebo kolik máme, osm dní? Devět. Devět dní jako v čisté zemi, v nebíčku. <tějí> <tějí> Ale jestliže si navzájem zájem budeme vadit, jestliže se budeme rušit a jestliže nebudeme tím, že sami se snažíme, měli jsme chápat, tím vlastně pozbuzujeme ty druhé. Tím, že nejelíme zájem vlastně tež, vlastně můžeme ovlivnit meditaci druhých. Tak jestliže se sami budeme snažit, určitě to bude pro dobro druhých i pro naše vlastní dobro. A my se učíme právě darmo, a meditaci, aby jsme prospěli sobě a druhým. Je to tak? Hm? Tak já navrhuji, já nevím, jestli o tom už eh, tady Roman mluvil, že v rámci možností hm, eh, uděláme eh, jako devědní mučení. Hm? Pokusíme se o to. Hm. To neznamená, že naše našem mlčení, že některé věci je nutno říct, ty organizační věci a tak dále, ale mlčení, které jsme, je nutné hm? v tom smyslu, že nebudeme mluvit o tom, co bude po, po tomto retreatu, co bylo před tímto retreatem. Hm? A Budeme se věnovat jenom těm věcem, který mají e, jako přímou souvislost s tím, co tady děláme. E, jestliže tak tomu tak bude, no tak e, určitě z tohoto retruitu to všichni se odnesem to nejlepší. E, protože to, co bylo, to bylo a to se nikdy nevrátí stejně tak, jak to bylo. To, co bude, to nevíme. Jediné, co máme, to je právě přítomnost. A jestliže tu přítomnost můžeme prožít s koncentrací a moudrostí, mm. jsme už v čisté zemi tady. Mm. A prostředí díky snažení tady našich kolegů je celkem ideální, nemůžeme si stěžovat na věci venku. No a tím pádem, jestliže si nestěžujeme na věci venku, můžeme se obrátit na sebe a v sobě je. Jestli jste si všimli, je toho tolik, co je možné vylepšit. Že to, jestliže budete meditovat víc, poznáte, to že tomu vylepšování není žádného konce. A v tom je právě ta krása. V tom je krása učení, že vlastně v tom vylepšování není žádného konce. Co se týče moudrosti, budou, všichni jsou začátečníci. A to je ta krása. to je ta dokonalost, právě. Takže my v tomto kurzu též se budeme učit vlastně tu krásu dokonalosti, kterou která je sestává tím pádem, že oni víme součástí naší cesty. No a jestliže vidíme tuto dokonalost, tento ideál dokonalosti, no pak co se stane? Ať děláme cokoliv, tak budeme skromní. Největší a nejhloupější past je si o sobě myslet, že něco víme, že jsme něčeho dosáhne. Když poznáme a meditujeme o perfekcích Budhu, tak poznáme právě, jak málo víme, jak málo jsme toho dosáhli. No a tím pádem náš horizont se otevře. A jestliže se náš horizont otevře, Budeme mít eh, naplněný život. Jestliže se nám horizont neotevře, nebudeme mít naplněný život. Protože eh, budeme scházet, vlastně bude nám scházet to nejdůležitější a to je eh, ideál. Bez ideálu eh, člověk žije, ale. Nevidí žádnou náplň. No a tak já jsem to napovídal dost, myslím, <laughs> nebo ještě ne. <laughs> Dneska večer by to mělo stačit. E, tak naveluju, aby abychom si společně zameditovali, a nebo je tady ten text e, před meditací. To. Ty jsou ty. se jsou ty. Nechceš to rozhlet? Nechce, ano. Kdo neměl, tak do to pošlu. Tak klidně vemte. Jsou tam tři různé. Teď si jen ty od každého jenom. A máme český prýkrát. Jsi tady srdce? to jsem s ním dělal? To jsme dělali posledně, no, ale bude. dět. Není v tom napsaný, ale potom na tom důle. A že od komputera někde? No, někde, má. no. Doma, myslím, se mohli dělat. To tady má doma, je v Oloměci? Ne, za kopce. Které se nepřeložil, tak to můžu někdy přeložit, aby to bylo v pořádku. Tak někdy během večera to taky přeložím na to triton. No a vybrali jsme ty tři sutry, které já většinou učím, zásady, které vedu. To je sutra lásky, která mě je ta sutra. Proč? Proč první láska? Protože láska je... Všichni, ne? Ty nemáš, no? Nyní budeme mluvit ten český text. Nyní budeme mluvit český text. Tady český text. který dnes český text. den, Budeme recitovat ten originál a jeden ten český text, jo? No a je to Sutra lásky. Jak bychom měli vědět, láska v budistickém pojetí znamená v Proč láska v budistickém pojetí znamená v Hmm? Protože ten, kdo je opravdový přítel, ten může zapomenout na sebe ve prospěch druhých, je, je to tak? Hmm? Ten, kdo nám opravdu prospěch, je ten, který je schopen zapomenout sebe ve prospěch druhého, jestliže Ať už se v jakémkoliv vztahu, ať už v manželství nebo v rodině nebo ve společnosti, jestliže jsme toho schopni, hmm. tak co se děje? Najdeme štěstí tam, kde jsme, hmm? ať už je to ve stavu manželském, ať už je to v rodině, ať už je to ve společnosti. Hmm? No a láska je vlastně základ soucitu. Toto, že chceme být užitečný druhým, toto pocitujeme jako naše vlastní jejich utrpení, jejich strast. Je to tak? No a pocitovat strast druhých, jakož to vlastní. To je vlastně základ cesty bodhisattva. Bodhisattva je ten, který považuje strast druhých jako svůj vlastní. Ale jak to může dělat? Diamantová sutra Říkám, že o jsme mluvili minulé. ne? Předminule. Před Diamantové sutry je napsání, že bodhisattva má příslip prevést všechny bytosti na druhý břeh prostý utrpení, ale nevidí žádnou bytost. A to je právě sutra srdce, která vysvětluje vlastně prázdnotu, neboli takovost, jakožto je jedinou pravdu. Hm? Jestliže to dokážeme, tak pak náš soucit povede k tomu, že ačkoliv zůstáváme ve světě, žijeme. Učíme se žít ve světě bez trasti. A tím pádem stojíme tam, kde jsme. A to je právě vlastně cesta to. No a tak je zde jistý postup, láska, soucit, moudrost. Je to tak? Jestliže z toho něco pochytíme, i když málo, no určitě kvalita našeho života bude jiná. Je to tak? Tak se budeme snažit. Začíná to recitací, pokračuje to tím, že to střebáme nějak no a nakonec Z toho meditace. No a tu naší meditaci, kterou tady budeme provádět, taky vlastně eh, budeme se snažit to vklíčit v to právě tyto tři aspekty, láska, soucí a modrost. No, tak ta recitace a to, co tady budeme dělat, doufám, že. Postupem času, jestliže zmoudríme, no to ještě nějaký pátek potrvá, no tak se to stane vlastně jedna praxe. Ohalá, jak říkají Španělé, kež by tomu tak bylo. <laughs> tak dáme první karaně a metasuta. Tak, jelikož to budeme recitovat devětkrát jako lidi, no tak je, si něco z toho snad zapamatujeme, když ne, no tak je, ta je opravdu krásná, ten význam je krásný. Tento prát to nebudu rozbírat v detailu, snad nikdy jindy. Tady Rohan si právě bych udělal zásad právě no. Meditace i na Brahma Viháry, hm? tak někdy se moc dojde. Teď, když tak krátce se zmíním, vždycky před spaním večer budeme trochu meditovat meta, hm? lásku, a zmíním se jako o těch hlavních bodech této meditace. Hm? Tak zatím dneska jen to zarecitujeme, zítra se zmíním o tom, jak vlastně to meditativní zkřeba ten význam. Tak ten český treklata mate že tak to můžete konfrontovat. Kara ni salene, tak uallene santang padam hmm? ma bisa neče. Sako časem SANTU SAKOCHE su baho che appaq ki gio APAKGABO kule kaumti Santo gindoa che il vinu sukino kemino sambe satta. Bhavantu sukitta ta, yechi tatti tasava tava anavasesa anavasa, majima rasaka anakadulla Dittava va yeva an ye dureva yechi uta va siwa sambe si satta bhavantu sukitatta tata param nikumbete na atimanyet katancham kamchem vyagho sanat pratigha na anya manya sadukam mechaye matayata eka puttam rakhe Ewang pi sa babute bhavaye bawaye apaimanang, Metan ca sa ballo kasmin, Manang bawaye apaimanaang, Udang aduwa cetiance asan badda mawerrang asa patang, Ea tam satin madite je brahman, ea tam viharamidamáhu, dittin dasane na sampanu, kame suvine jagedan, na hijatu kampasejan, podalé dity, tak to je sutrasadze. Můžete si ten český překlad přečíst. Možná, že je tam něco pekné, kdybyste měli nějaké dotazy, tak to vysvětlím trochu podrobněji. A teď druhá sutra je vlastně dháraní. V tomto kózu se budeme zabývat, částečně dháraní. Je to dháraní velkého soucitu v Tlin a Veliky je... vlastně ten, kdo v těle jako se říct, stělesnění soucitu samého. V tradici bodhisattva právě ty abstraktní principy jako moudrost soucit jsou s tělesněním, jako je Avalokiteshva, Manjušri a tak dále. Všechny bodysatole jsou vlastně vtělení těch cností, protože aby jsme, to je naše lidská nádor, aby jsme ty abstraktní principy střebali, potřebujeme někoho, kdo tyto principy představuje. A to jsou právě. Bodhisattva hm? a Velký představuje ideál všech cností spojených se soucitem. A to dárání velkého soucitu, právě přeložíme v příštích dnech, právě schrnuje ty nejdůležitější cnosti spojené se soucitem, které, kterých právě je avalokiteśvara jako čemrezi, nebo kvansheji v čínštině, je vtělením. No a tak si zarecitujeme to dálení velkého soucitu. V Číně vlastně to mniši i hajici recitují každý den, protože soucit je vlastně, dá se říci, jestliže Moudrost je matka všech cností, soucit je pak otec všech cností. A bez otce matka nebude a bez matky otec tež ne, tak vlastně bodysatovská cesta je zroděna z tohoto otce a z té spolužití tohoto otce a té matky. No a e, teď si zarecitujeme tedy první recitace byla v Páli hm? e, a druhá recitace v sanskritu, třetí tež. Namo ratnatrájá Namo álí a lalu Bodhi Sartvaya, Maha Sarvaja, Maha Karu Vikaya, Om Sarva Rajeshu, Drana, Karaya, Tasmai, Namaskritya, Imam Arya, Dwalu Tava Tavam, Kanta Namo Vidam Ava, Taisha, Sarva, Arta, Sadhana, Subam, Ajeya sarva bhuta nam bhava maga om tat yattha aloke aloke bloka manti atikarante he he ahe mahabodhisattva smara smara vidaya kuru kuru karma sadhana sadhana dhuru dhuru vijayante mahavijayante Dara, dara, dara, dare, chala, mala, vimala, amala, mukti, dare, dare, dare, raga, visham dare, dare, dvesha, dare, moha, chala, visham, chala, dare, dare, dare, dare, mala, khulu, khulu, mala. Bůh, bari, padma, náma, sara, sara, siri, siri, sir, sul, sul, Bodhya, Bodhya, Bodhaya Bodhaya bhai, bhai, Kantra Prachana bhai, Swaha bhai, bhai, bhai, bhai, bhai, Swaha bhai, bhai, Swaha bhai, bhai, bhai, bhai, Svaha Shankar Shri Dhananjaya, svaha Uva Vishesh Shri Tark Krishna Dhananjaya, svaha Priyagra Charan Bhimana Dhananjaya, svaha Namu Lakmana Pranaya, Namu Arya Avrohiteshwaraya, Om Sriyantur Mantra Padaya, svaha. A teď na konec sutra sekce, což je. Vlastní schrnutí všech nejdůležitějších aspektů praxe transcendentální moudrosti, o které budeme mluvit. máme nějakou vodu náhodou. je uctívání transcendentální moudrosti, která, jestli budete v Nepálu nebo v Tibetu, je reprezentovaná jakožto krásná žena. Myslíte, moudrost je reprezentovaná jako krásná jinou urkute, Sofie. Čeho je žena představitel, Recepce, hm? Transcendentální moudrost je tedy ve zkratce moudrost přijmutí čeho. Přijmutí všeho, všeho, co přichází. A proč přijímáme všechno, co přichází? Protože máme jistou intuici, že vše, co přichází, musí bezprostředně být prázdné ve své podstatě. Kdyby to nebylo prázdné ve své podstatě, nemohlo by to přicházet. Je to tak? Hm? Tak proto začínáme poklonu transcendentální můdrosti. Om namo je jí. Vyávanu kiteshvavara bodhisato Gambhiram pragyaparamita caryam chamanu Vyávanu káyatisma Panchaskandas tamštva Svabhava shunyat vasyatisma Iham shariputra rupam shunyata Shunyata eva rupam. Rūpam napritak šunyatá, šunyatá na napritak rūpam. Yat rūpam sá šunyatá, ya šunyatá tat rūpam. eva vedaná samyá, samskára vijaná ni. Iha šáriputra savatama, šunyatá lakshana, anutpana Anyudha Amala, avimala amina apahipu Tasma tasmād chariputra śūnyata ya na roopam na vedana na samya na samuskara na vijanam na chakshu ślotra gana kāya manam na roopa śabdā rasa sparsṭavya dharma na chakshu vijanā dhatu ya na Navi na navi dya yaman, na jaga maranam na jaga na dukha samudaya niroda marga, na jana na aprati, na aprati, tasmat chaari putra aprati thah, bodhisattvasya pragya param itam ashidyavihati, avarana, acita avarana nastintuah. A trasdo vypaliásá tikrán toho ništá. Milována práta. Trojadlavě vlastitá. Sala sambudha. Prahia páramita máš lidi. Anulta. mantro. Maha vidiá mantro. Anulta Sama a sama mantra. Srdhadukha, prasámana, Satya <coughs> Amitya, dva, dhadja, Ukto, mantra, tatyata. <coughs> gaté, gaté, Paragate Parasangate balagaté, गते balagaté, Paragate Parasangate balagaté, balagaté, balagaté, Paragate Parasangate balagaté, Myslím posledně, když jsem tady byl, jsem vyložil ten význam té mantry transcendentální modrosti na konci gaté, gaté, pára, gatte. Ne, ne, ne není to to právě proto, že vlastně dokonalosti jsou předmětem Našeho výkladu tady, tak to znovu vysvětlím pro ty, co tady nebyli. Gate, gate, pára, gate, pára, sangate, bodhisvaja. Vlastně je mantra významu. Jak se budeme učit v našem výkladu večer, existují čtyři druhy dáraný dávny, což je, že se učíme na Jisté sutry a tak dále, dárany významu, a to je právě tato mantra, která dává význam. No a pak dárany za účelem ochrany před překážkami. Bozy nebo i žáci recitují jisté ochrany, aby mohli konfrontovat překážky. No a nakonec eh, dárani za účenem eh, přijetí nebo za učen, eh, tolerance, eh, hlavně tedy tolerance pravdy učení samotného. Hm? No a zde máme dárani neboli mantru významu což znamená gate, gate, pára, gate, pára, samgate, bodysvágán, je stav stáli, o kterém bychom měli stále ozýmat. Gate, gate znamená, my v češtině nebo ve slovenštině nemáme takovou gramatiku, je to vlastně lokativ příčestí minulého. Ve stav, ve, být ve stavu odchodu. Budha je ten, který je stále ve stavu odchodu. To znamená, ačkoliv odešel, je stále tady gate, gate, pára gate ve stavu odchodu na druhou stranu. Čili tento stav odchodu na druhou stranu, ačkoliv Buda odešel, je stále s námi, Gaté, gaté, Pára, gaté, Pára, Samgathe. A Buddha je ten, který odešel na druhou stranu společně se všemi bytostmi. Hm? Sam znamená společně a tež znamená správně. Hm? Čili jestliže se snažíme pochopit cestu bodhisatvu, snažíme se pochopit význam tež tohoto káraní. E, že Buda odešel, tento stav odchodu je stále s námi. Nirvana je přirozený stav. Ačkoliv si toho nejsme vědomí, měli jsme naší praxi získat i s intuici toho. Právě jestliže praktikujeme cestu volisatou, praktikujeme tuto intuici toho, že Nirvana je přirozený stav. A to je logicky samozřejmě odvoditelné z toho, že buddhismus tvrdí, že všechny jevy nemají stálou podstatu. Kdyby měly stálou podstatu, nemohly by přicházet a odcházet. Hm? No a. Pochopení tohoto stavu je právě odchod na druhou stranu. Ačkoliv většina z nás to těžko pochopí. Měli bychom se o to aspoň snažit. A ten správný, skutečný odchod je se všemi bytostmi. To je cesta Tak. Budeme se snažit o tom kontemplovat a snad ten výklad, právě večer, kterým se budeme zajímat, nám k tomu pomůže. No a teď si dáme krátkou meditaci. A eh, jelikož mnozí z nás přichází z, z dalekých míst, hm, tak dnes ukončíme krívku. Abychom mohli zítra s plnou pádou začít. Doufejme, že všichni se na to teší. a budou se snažit každý něco dát pro svých možností. Je to tak? Tak dáme, dejme tomu, 20 minut meditace a pak. Důležitá praxe bodysletu, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí, nechceme odejít se všemi bytostmi dohromady, je to tak. Hm? No a pak, buď budeme do hajaja, nebo budeme kontemplovat, nebo meditovat dál, každý podle ne, své libosti. Hm?